Вона зробила наївні очі. «Ну і як я тебе зустріла?» «Супер!» І тут Степан вперше посміхнувся. Вони гуляли з Стамбулом, вона гріючись під весняним теплим сонечком та милуючись яскравими квітами після мерзенної київської зими. Він насолоджуючись прохолодою та свободою після задушливої сомалійської. Сьогодні Уляна нарешті побачила вічне місто широко відкритими від щастя очима. Прозорі мережева гілок, що тільки-но почали прокидатися і бубнявитись бруньками, утворювали тонкий сіро-зелений серпанок, крізь який графічні контури мінаретів здавалися накресленими просто на небесному папері. Вона з подивом відзначила – що дерева тут обрізають культями так само, як тополі у Києві. Із них на всі боки так само стирчать патички. Вони поснідали, а точніше заїли прісний готельний сніданок неймовірно смачними бубликами з кунжутом, так званими сімітами, що їх вулицями возили торгівці на тачках. «Ми з тобою антисіміти, – жартувала Уляна, – бо нищимо сіміти». Потім зайшли до Софії, яка одразу приголомшила до стану безмовності. Уляна звична до старовинних українських церков, що старіших, то темніших, просто не могла отямитися від побаченого. Півтори тисячі років тому збудувати таку грандіозну споруду, це виходило за всі межі уяви. Степан, який долав Босфор безліч разів, на диво ніколи не сходив тут, на берег. Таке трапляється у морських вовків, тому він уважно слухав улянені перекази з путівника, купленого ще у Києві. Багатомісячне ув'язнення на судні змінило його не лише фізично, глибоко запалі очі, здавалося, стали ще більш задумливими, а мова ще ощадливішою. Уляна часто ловила його погляд, який замість роздивлятися дивні дива вічного міста, зупинявся на ній, ловив кожен рух обличчя, і щастя виливалося з її очей зовсім безсоромно. Потім був базар із гіперактивними продавцями, горами барвистих спецій та безлічу шитого, штампованого та литого непотребу, а ще смажені каштани – та у великих каструлях кукурудза. «Хочеш пшонки?» – запитала Уляна. «Пшонки? Того, що прокурор?» – не зрозумів він. «Ні, того, що кукурудза». Він розвів руками. «У нас в армії пшонкою звали пшонною кашу». «Кашу!» – перекривила Уляна. «Знаєш, як кажуть в Одесі, навіщо мені так довго казати кукурудза?» Я краще десять разів скажу «Пшонка, пшонка, пшонка, пшонка». А потім вони вступили на Галацький міст з його натовпом рибалок і лісом звудилищ по обидва боки. За мостом причаївся рибний ринок з розсипами живого срібла різного карбу та яскраво червоними виворотами зябрів, що символізували свіжість та якість товару. Там, таки на базарі, Степан умовив її зайти до генделика просто неба, в якому обдерті пластикові столи з неохайними скатертинами та різнокаліберні стільці чекали на невибагливих відвідувачів, пропонуючи їм пошарпане меню на одній сторінці та пластикову пляшечку з лимонним екстрактом поруч із солонкою. Рибу тут смажили на велетенських пательнях, вкритих товстим шаром кіптяви та жиру. Уляна дивилася недовірливо, але Степан впевнено відсунув стільця. Прошу, пані. Боже, як це було смачно! Уляна виросла у багатому на рибу очакові, де на лиманському боці ловили прісноводних лящів стараною, а на морському – глосиків зі скумбрією, куди запливали навіть білуги». А бичків міряли не десятками, а відрами, але такої смачної риби вона ще не куштувала. Смак не псував навіть вид на пошарпані триповерхівки, що підпирали ринок іззаду. На вулиці Істикляль, яку путівник розписував як центральну торгову, вони побачили колону демонстрантів, що несли прапори, та незрозумілі туристам транспаранти, невлад вигукуючи. Якісь гасла. У кіліваторі, так само колоною, ішли поліцейські, вдягнуті у бронежилети з шоломами в руках та кийками на поясі. Дехто з них тримав навіть щось схоже на невеличкий гранатомет, певно, з газовими гранатами. Серйозно тут у них похитала головою Уляна. Степан, якого після піратських калашів складно було чимсь здивувати, тільки знизав плечима. А вони пішли далі, роздираючись на вивіски та вітрини. Уляна за жіночою звичкою не могла обминути крамниць з різноманітними лахами, хоч Степан і попереджав, що центр міста – не найкраще місце для покупок. Але Уляна не мала на меті купляти щось, хіба що витрішки. А вона ходила поміж вішаками, прикидаючи на себе ковтини та сукні. На її розміра, точніше, відсутність такого, тут усього було, як кажуть на Галичині, до кольору, до вибору. Потім вирішила, що краще купити щось малій. Заразом буде подарунок з поїздки. І перейшла до дитячого відділу. Там швиденько вибрала веселеньку сукенку і на тому вирішила завершити шопінг. Бо Степан почав уже нудитися. Вони пройшли ще два квартали вулицею і знов побачили демонстрацію. Мабуть, у Стамбулі сьогодні був якийсь особливий мітинговий день. Але тут все було значно суворіше. Певно, ішлося про опозицію. Густий натовп людей по периметру було оточено щільним кільцем поліцейських у шоломах, на головах та кайками на поготові. Яка жінка кидала у фрази у мікрофон колонки до якого тримали на голові двоє дядьків, утворюючи таку собі мобільну сцену. При тротуарі неподалік було припарковано дві броньовані цистерни з водою та загратований автобус для незгодних. «Дивися, оце люди воюють», – сказала вона Степанові на техніку. «Це вже серйозно, не те, що в нас, постояти та поспівати». «Мабуть, це справжня опозиція», – припустив він. «От якби у нас була справжня опозиція», – замріяно пробормотіла Уляна. Вони гуляли у буквальному сенсі, не шкодуючи ніг. А коли втомлювалися, зупинялись біля яток з кокоречем. велетенські мотки баранячих кишок, немов бабусина пряжа, були настромлені на жорна веретена, які повільно крутилися перед вогнем, а вправні турки великими ножами нарізали смажене на дрібні шматочки, присипаючи зеленню та спеціями. І пательня шкварчала, немов голодна істота, і лаваш тремтів під руками кухарів. Бо після чотирьох місяців у піратському полоні людина має право на свято, як та, що була у піратів, так і та, що чекала та боролися за неї у безнадійно-зимовому Києві. Усі захоплюються турецькими солодощами. У ляні ж більше припали до смаку гострі наїдки, мабуть, через звичку до південної української кухні, яку добряче присмачили, перцем – місцеві гагаузи, часником – болгари, бринзою – молдавани, а може навпаки – Бринзою гагаузи, перцем болгари, бо все одно воно врешті перемішалося, і всі вони разом з українцями готують та їдять одні й ті самі страви – бисарабські й таврійські. І той, хто виріс на них, погодиться, що київська кухня таки пріснувата. Зараз же Уляна відводила свою південну душу і давала волю нервам. Затиснутим у лищата вже кілька місяців, тому вризалася зубами у кефте та Лахмаджуни, запиваючи їх айраном та салепом і отримуючи незнайому чи то забуту насолоду від їжі. Степан дивився на неї немови, бачив уперше. «Не хочеш?» – простягала вона йому який-небудь гарячий гозлеми. «Я тебе не впізнаю». Звісно, погоджувалася вона з набитим ротом. Ти ж не бачив мене півроку. Як тут упізнати? До речі, такі от штуки у наших краях роблять болгари, тільки з бринзою, і називаються вони «микичики». Навіть розмови їхні переважно стосувалися їжі. Щоб не плакати від власних розповідей, щоб не плакати від степанових слів, щоб не плакати від усвідомлення того, що пережила, щоб не плакати від того, що вперше у житті по-справжньому плачеш, вона весело цвірінькала про страви, про Стамбул, про бабусю. Вона ж у мене галичанка, я, власне, тому й розмовляю українською, бо в родині з дитинства це дуже суворо було поставлено. Після війни бабуся втекла з Тернопілля, щоб не посадили за діда. Спочатку жила на Вінниччині, а потім перебралася з мамою іще далі, до Очакова. Я вже там народилася. А вони спускалися вузькими вуличками галати до Золотого Рогу, минаючи численні лавки з музичними інструментами, які кучкувалися тут поруч, утворюючи щось на кшталт музичного супермаркету. У Стамбулі це взагалі дивувало, Цілий провулок друкарень, за ним вулиця з книжками, далі з музикою. Українці вважали б це зайвою конкуренцією, а місцеві, навпаки, розцінювали, як джерело спільної тяги. Так чуєш, моя бабуся в Очакові стала більшою патріоткою міста, ніж тамтешні. Навчилася готувати усі місцеві страви, і мамалигу, і ті самі микичики. І вертути. Ти любиш вертути? Ніколи не їв, усміхався Степан. Ти не їв вертут? Боже, який жах! Треба маму попросити, щоб напекла. Бабуся робила надзвичайні вертути з трояндовим варенням. Трояндовим варенням? Тобто варення з троянд? Зрос, уточнив він, по-справжньому здивований. Ти що, не знаєш? Ти ж у Херсоні вчився. Вчився, але ти, мабуть, не повіриш, у нас у мереходці варення строян в їдальні не подавали, а з горіхів, з яких волоських. Це в меду, в Греції так і є. Уляна засміялася не знати чому. Ой, чурка неукраїнська, тебе ще вчити і вчити. Горіхи зривають зеленими, і ще коли шкаралупа не сформувалась, чистять, як картоплю, і варять варення. А вони тим часом бруднять усе коричневим соком, який нічим не відмиєш, і все місто ходить з коричневими руками. Він слухав це, немов казку про якісь екзотичні краї. Теж мені херсонець обізвався. У нас в Сибіру з шишок варень варять, з молодих. Господи, злякалася Уляна, а це навіщо? Ну, треба ж з чогось варити». Вона потрусила головою, немов би, намагаючись вкласти там почути. І все одно не змогла. Ну, тоді із цвяхів можна варення варити, як треба. Але найкрасивіше – це варення з райських яблучок. Вони маленькі, як вишні, і варяться просто з хвостиками. Я пам'ятаю ці баночки, наче бурштин з комахами. Бурштин – це вона знову засміялася. «Янтар! На Галичині, кажуть, бурштин. А комахи? Насікоми є. Він не образився. Я знаю, що таке комахи. Але не знаєш, що таке вертути. Так от слухай. Бабуся завжди мене брала тісто витягувати. Воно має бути таким тонким, щоб газету можна через нього читати». Ми його витягували на кулаках. «Я таке бачив у Індонезії», – пригадав він. «А потім вони його розкручують в повітрі і обстіл. Бац!» «Ніякий не бац! Не вигадуй!» «Ні, справді, там теж такі пиріжки є, як оці, що ти їла. Як їх?» «Їозлеме? Мабуть». Ну так, правильно, якщо потім це тісто посипати бринзою і скласти двічі, будуть микичики, якщо м'ясом, то турецьке гьозлеме, тільки їх смажать без олії. А для вертути тісто розкладають на полотні, посипають начинкою, а потім з одного краю піднімають, щоб тісто само по собі скрутилося в рулет. Тоді він виходить легким,